Периодичност в живота 27-ма лекция от младежки окултен клас, 8-ма година, изнесена от учителя на 15 март 1929 г. Сафия Размишление върху противоречията Съвременните хора се страхуват от противоречията и търсят причината за съществуването им. Те не подозират, че в противоречията се крие нещо велико. И за кривия рак е противоречие да ходи на че черупката му да е твърда, да има десет крака и тъй нататък. В тези противоречия обаче се крие някакъв велик замисъл на природата. Условията, при които е живял ракът, са го създали крив. Ако се проследите лечното му минало, ще се намерят причините, които са го създали и ще видите, че няма никакво противоречие в устройството на неговия организъм. Противоречия съществуват само за ограничения човешки живот, но не и за вечността. Може ли да делим голямото, безкрайното, вечното на времето? Може, но все пак ще се получи безкрайно голямо число. Да делите безконечността на времето, това значи да изливате водата от един котел, в който постоянно се налива нова. От едната страна ще го изпразвате, от другата ще се пълни. Това показва, че вечността е неделима, но резултатите и се подават на разглеждане и на деление. Какво отношение съществува между масата на едно тяло и силата, която действа в него. Право пропорционално или колкото е по-голяма масата на тялото, толкова по-голяма сила действа в него. Десете крака на рака показват действието на известни сили. С числото 10 той разрешил известно противоречие. Ако не беше го разрешил, щеше да излезе от положението си на рак. Всяко неразрешено противоречие, Внася стремеш в човека към повдигане. Представете си, че имате една неопределена величина, която означаваме с нула, т.е. с нищо, което представлява кръг. Кръгът е неопределена величина, понеже можем да се движим по него хиляди години, без да го извървим, особено ако повърхността му е навсякъде гладка и еднаква. Колкото и пъти да го обикаляте, не можете да познаете дали сте го извървели или не, но ако има някакви белези върху него, ще знаете колко пъти сте го обиколили. Явленията в живота се повтарят периодично през всеки 22 години. Това показва, че съществува една периодичност, както в човешкия живот, така и в целокупния. Например, ако родителите дават на своето 5 годишно дете да пие малко вино, след 22 години, когато стане 27 годишен мамък, в него ще се яви желание пак да пие, но повече, отколкото е пил като дете. Той може да се опие и да разстрои организма си. След други 22 години, желанието му да пие е още по-силно. Така след всеки 22 години той пие все повече и повече, докато организмът му съвършено се разстрои, отслабне и не може вече да издържа. Тогава престава да пие, но заминава за другия свят. Законът на периодичността се проявява във изходяща и нисходяща степен, в зависимост от разположението на човека към добри или лоши навици. Когато се говори за пиенето, нямаме предвид само пиене на спиртни питиета. Пиянство съществува в сърдечния и в умствения свят. Човек е пиян, когато между чувствата и мислите му няма никакво съотношение и той не чувства и не мисли правилно. Положението на пияния на физическия в сърдечния или в умствения свят е подобно на онзи пияница, който пил за здравето на всички свои приятели и като тръгнал за дома си, въседнал коня си наопаки, с опашката напред, и сам се чудил какво е станало с коня, че главата му е изчезнала. Всеки, който не може да намери главата на коня си, непременно е пиян. Когато не можете да разрешите една мъчнотия, това показва, че сте въседнали коня си наопаки. Търсите главата му и като не можете да я намерите, казвате – «Страданията ми нямат край». Който мисли, че страданията му нямат край, прилича на онзи, който търси главата на коня си и не я намира. Ще знаете, че и страданията и радостите имат край. Защо? Защото обектите на страданията и на радостите са материални. Докато има обекти, ще има и радости и страдания. Щом изчезнат обектите, ще свършат и радостите и страданията. Придобиването на богатство, на приятели, прави човека радостен. Щом ги изгуби, той страда. За да не губи радостта си и да не страда, човек трябва да търси духовни обекти, а не материални. Ще кажете, че радостта се дължи на правилното разрешаване на задачите, а страданието на неправилното им разрешаване. Така е, но какво се разбира под правилно и неправилно разрешаване на известни въпроси? Ние казваме, не е силен онзи, който решава задачите си при благоприятни условия на живота, не е учен онзи, който наготово преписва задачите си, който носи страданията си с радост, той е по-силен и по-учен от онзи, който ги избягва. Той е по-разумен от онзи, който преписва задачите си на готово. Всеки сам трябва да решава задачата си. Че срещал на пътя си препятствия, това нищо не значи. Колкото повече спънки среща човек и ги преодолява, толкова по-силен става. Не си създавайте сами спънки, но не избягвайте у нези, които разумната природа ви е поставила. Тя знае какво е нужно на човека, за да кали волята си. Чрез пънките природата го заставя да мисли, да работи и да се движи. Тя го кара да взема участие в нейните работи, да изучава законите й. Като върви в правия път на живота, човек лесно решава задачите си, не се отклонява, не нарушава законите на природата. Щъм кривне някъде, вече ги е нарушил, а всяко нарушаване или отклоняване води към заболяване. Отклоняването може да е станало преди много години, но последствията идват днес. Който намери причината на заболяването си, лесно се лекува. Не я ли намери, болестта не го напуска. Като знаете това, не питайте защо някой боледува и греши, а друг не боледува и не греши. Първият се подава на действието на всякакви бацили. А вторият е неуязвим за тях. Първият минава покрай касата на богатия и веднага пръква в нея, а вторият минава и заминава без да я погледне. Първият е нечестен човек, а вторият честен. Но има случаи в живота, когато малките погрешки се предпочитат пред безгрешния живот, за предпочитане е да вземеш парите на онзи, който е решил да си купи с тях револвер, за да убие своя неприятел. Като вземеш парите му, той трябва да разбере, че разумната природа съзнателно му поставя препятствия, за да го отклони от престъплението, което е намислил да прави. Ето защо. Когато се яви някакво препятствие на пътя ви, мислете коя е причината за това. Щом намерите причината, можете да махнете препятствието, а може и да го оставите. Има големи, тежки препятствия на пътя, които не можете да вдигнете сами. Срещнете ли такава препятствие, заобиколете го и вървете под друг по-чист и прав път. Да се върнем пак върху противоречието на кривия рак. Мислете върху него като задача, на която разрешението се крие в далечното минало. Ако разрешите тази задача, ще разрешите и своите мъчноти, които се крият в закона на периодичността. Който не разбира този закон, той прияжда. Преяждането е опасно. Който не разбира, не си е доял. За предпочитане е понякога да не си доял, отколкото да си приял. Ако не си доял, ти имаш условия да се наядеш, имаш импулс, подтик в себе си. Наблюдавайте проявите на живота си през различните възрасти. Така ще разберете, Проявите на Закона за периодичността Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 27 лекция от младежки окултен клас 8 година 15 март 1929 година София